Ті оповідання страшно вразили Бенедя. Він зріс і виховався в місті. Його отець був таким же помічником мулярським, як і він, тож Бенедя від маленьку вжився і вбувся в відвічні перекази міських ремісників. З їх хоть лихо уладженим цеховим порядком, з їх хоть слабеньким намаганням до взаємної помочі, до тіснішого зв'язку всіх працюючих в однім ремеслі. Правда, за бенедєвих часів цехова встанова між Дрогобицькими мулярами зовсім уже близька була до конечного впайку. Майстри ще давніше розікрали були цехову касу, на котру складалися здавна порівно і майстри, і челядники, а котрою без ніякого нагляду ані обрахунку завідували майстри самі. Не було за що удержувати господи, то є гостиниці, в котрій би в означенні дні сходилась рада цехова, і де би вписувався кожний потребуючий роботи челядник, а також і майстер, де би отже був немов ринок для найму челядників. Майстри перестали турбуватись про цехові діла, а тільки удержували ще докладно чергу, коли котрий при вручистім обході мав нести стару цехову хоругу. Але замість того старого і передрухнілого зв'язку почав за Бенедєвих часів проявляти ж між дрогобицькими мулярами новий зв'язок, хоч ще й невиразно та хвиливо, в случаю слабості котрого челядника або помічника збирали прочі челядники, помічники та деякі бідніші майстри добровільні складки й давали хорому або його родині запомогу тижнево через весь час його слабості. Так само давали вони запомогу, хоч і меншу, для такого, котрий часом оставав би роботи а рівночасно старалися розпитати і нараяти йому чи то роботу в своїм ремеслі, чи яке-небудь інше заняття. Правда, слабісе були початки взаємності, але вони удержувались і міцніли. З часом дійшло до того, що в разі потреби не деякі, а всі челядники – Платили правильно складки, між тим, коли давніше ані о такій загальності, ані о правильнім плаченні не було й бесіди. В таких міських ремісницьких переказах зріг з Бенедіо. Вибувши термін і ставши челядником, а далі помічником мулярським, він дуже живо займався новим повстаючим зав'язком робітницької спільності і взаємності. Бідний і ще ж слабовитий – він живо, як ніхто другий, почував потребу такої спільності та взаємності і від самого початку свого челядництва не переставав намовляти на заохочувати своїх товаришів, щоби в разі потреби правильно платили те, що зобов'яжуться платити, щоби обіцювали те тільки, що зможуть додержати» і раз обіцюваного додержували свято, так, щоби на слові робітника можна було полягати, як на певній поруці. Все то були речі, хоч для наших людей на словах не нові, але на ділі у нас дуже слабо практиковані, вимагаючи такого вишколення власної волі і власних забагів, щоб Бенедьо ще з кількома запопадливішими челядниками, котрі цю справу взяли собі дуже до серця, Довгі літа мали досить праці, поки привчили людей до більшої точності та видержки. Все те робилось між Дрогобицькими мулярами, так сказати, на помацьки. Вони не зносилися з ніякими робітниками з більших міст, хіба з мулярами Стрия та Самбура, так само ні в чим не свідущими, як і вони». Вони не знали нічого про великий зріст робітницької спільності та взаємності в других краях. Не знали про те, як робітники стають докупи та організуються до великої боротьби з багатирством та всякою кривдою народною, до боротьби за свій заробок, за обезпечення своїх жінок і дітей, своєї старості і своїх вдів та сиріт. Не знали Дрогобицькі муляри й про великий зріст робітницької думки на Заході Європи, ані про змагання робітників усіх країв до її осущення. Всього того вони не знали, а прецінь однакові обставини, однакова хвиля часу зробила те, що та сама думка, те саме змагання почало неясно проявлятися й між ними». Бенедю не раз в важких хвилях задумувався над долею робітника. З роду утлий і хворовитий, він дуже був вразливий на всякий, хоч і чужий біль, на всяку кривду та неправду. Зганьбить майстер Челядника не по правді. урве касьєр робітникові кільканадцять центів сплатні. На жене будовничий чоловіка з роботи без причини або за яке вразне слово. Бенедюві не би, хто ніж струмив живе тіло. Він поблідне, зігнеться в дугу. Лицей без того сухе та довгообразне, ще більше протягнеться, і робить він свою роботу мовчки, але видно по нім, що радше б волів землю запастися, ніж на таке дивитись. Ось в таких-то хвилях задумувався Бенедю над долею робітника». Кожде його кривдить, думалось йому, і добра є, ніхто йому за те нічого не скаже. Ось будовничий зіпхнув чоловіка з муру і налаяв, що найпоганшими словами, що й в потилицю натовки нагнав з роботи. А найто би той чоловік обернувся та хоч раз ударив будовничого в потилицю, а? Цей час би його і на поліцію, і в суд, і в Іванову хату. Але ті Бенедеві думки завсіхди зупинялися на тім суті, з котрого вийшли, на старій і твердім суті суспільної нерівності між людьми. І хоч не раз він повторяв, як повторюють мільйони нашого люду, все так не повинно бути, то прецінь ті слова не помагали йому розгадати круту загадку о причині тої нерівності і можності її усунути. Але тільки немов обминали трудність. Отак було й тепер. Мовчки йшов бенедю, слухаючи оповідань ріпників про погане бориславське життя. Як же се так думалось йому, що тільки тисяч народа день позадень день терпить таку неволю, а ще другі тисячі раз у раз прибувають на такий самий праздник. «Самі собі псують. Правда, тим по селах ще гірше, бо хоч ніхто над ними не збиткується, ніхто їх так не обдирає, то за те голод. Господи, як же помочи такій купі народу? Ніхто не в силі їм помочи». «А як же ви, – спитав раз Бенедьоріпників, – не трібували деякого способу, щоби врятуватися?» «А який же може бути спосіб?» – відповів ріпник простодушно. «Ту способу нема ніякого». Бенедіо понурив голову. То саме, до чого він додумався, ріпник висказав так рішуче, як найбільший певник. «Значить, воно так і мусить бути, так Бог дав». «А може, спосіб є? Тільки що вони або сліпі та не видять, або тільки ліниві, не шукають». А то найшли би й побачили б. Ну, а трібували ви робити складки між собою, щоби один других рятувати в біді в слабості? спитав бенедьо. Ріпники розреготались. Ну, кілько би там складок треба, щоб порятувати всіх бідуючих, адже й так кожний там бідує. Ну, але один більше бідує, другий менше. Все ж таки мож би заратувати більше бідуючого, хорого, безробітного. От так, як у нас, мулярів, в місті. Е, що у вас інша річ, а ту інша? Ту нарід збиранено з освіту. А у нас хіба ні? Е, та у вас все-таки, що у вас можна вдати, того у нас ніхто на світі не вдасть. Ріпники не знали своєї сили, і не вірили в неї. Бенедьо знову тих і почав роздумувати над їх словами. «Е, ні», – заключив він, – «видно вже з того, що мусить бути якийсь спосіб на туту нужду. Тільки вони одні сліпі та й не найдуть, а другі ліниві та й не шукають того способу.